Doina pentru ziua a cincea. Doamne, așa cum viața în ape la cuvântul tău s-a ivit. Tot așa, în marea gândurilor noastre să fii Domn, ai rânduit. Doamne, așa cum lumea păsărilor din nou să se facă ai poruncit. Tot așa, păsările măiastre ale sufletelor noastre să vină la cer ai stabilit. Doamne, așa cum viețuitoarele din ape. Și peștii s-au înmulțit. Tot așa, faptele noastre din sfintele tale porunci au ieșit. Doamne, așa cum târtoare, animale, fiare, să iasă din pământ, ai poruncit. Tot așa, din trupurile noastre patimile s-au ivit. Doamne, așa cum minunile nașterii păsărilor din nou ai împlinit. Tot așa, din trupul nostru, ca o pasăre, sufletul s-a desăvârșit. Doamne, așa cum ierburile drept hrană pentru viețuitoare le-ai dăruit, Tot așa, prin semințe și poame, hrana noastră ai rânduit. Doamne, așa cum împărăția Ta, cea lumească, să o îngrijim, ne-ai dăruit, Tot așa, împărăția Ta, cea cerească, pentru noi ne-ai pregătit. Doamne, așa cum la venirea Fiului Tău leii vor paște cum ei ai pororocit, tot așa lei patimilor noastre cam ei ai îmblânzit. Doamne, așa cum prin semințe, fructe, legume, hrana noastră ai întocmit, tot așa prin răbdare, smerenie, blândețe, iscusință, să-ți aducem rod bogat ai binevoit. Lacrima de mărgăritar a cumpătării, Doamne, Tu ești lacrima de mărgăritar a cumpătării, pentru care țarinea inimii am cumpărat, când toate cele ale lumii le-am depădat, crucea ne-am luat și pe Tine te-am urmat.